Усі йшли, і шкода, що тебе не спіймали та отого рижого. «Хто, хто підбудував?» – підскакує скаженіючий Бенедикт. Людомир мовчить. Бенедикт і Чернець перезирнулися. «На вогонь! Випекти ноги!» – кидає Чернець страхітливий наказ. Людомира хватають і тягнуть до вогнища. Його кладуть на колоду і підсовують до вогню. Палахкотить полум'я, трішить сухе паліччя, розлітаються у всі боки червоні іскри, в ноги пече, невимовний біль охоплює коліна. «Печіть, печіть його!» – стрибає на коло Людомира Чернець. «Тягніть сюди, Галичан!» – стичить він, тіпаючись від люті, «схопити на вулиці, нехай подивляться, нехай знають, що ми не панікаємо з ними!» «Устрашити треба, щоб боялися нас, настрашити, страшити, щоб голови не підводили!» Бенедикт дає наказ служникам вискочити на вулицю і схопити перехожих. Переляканих людей приволокли в підземельня. «Мало, тільки четверо!» – визвірився Генріф. «Дивіться, усім те буде, в то руку проти папи під ними. Він підносить хрест і метляє ним у повітрі. «Усім розкажіть, усьому Галичу!» Потім кидається до своєї жертви, простягає скарлючені пальці. «Скажеш?» – гарчить він. Ніякої відповіді. «Витягніть із вогню!» – шаленіє папський посланець. Служники миттю піднімають Людомира і ставлять на ноги. Він стоїть не тримається на попечених вогнем ногах, тільки тремтить від болю нижня губа, від цього трясеться закошлена руса борода. Він стиснув губи, стіп зуби, нехай ворог не думає, що Людомирові боляче. І раптом лунає ще дикіший наказ, від якого здригнулися навіть кати, що пекли на вогні Людомира. Генріх звірячує насолодою, сідить страшні слова, виколіть йому, і друге око, кате кидається до Людомира, якийсь морок навкруги нічого не видно, тільки пече в лобі, Болить скроня, ніби хто молотом грюкає по голові. Здичавілий католик даремно чекає почути хоч одно слово покори з уст Людомира. Хто смердів підняв проти найсвятішого папи? Скажи, я тобі дарую життя, речить папський посланець, очманілий від вигаданих ним тортур. Несподівано для нього Людомир заговорив спокійним, як і на початку допиту голосом. Гатюка, Слимак, ти даруєш. Життя мені його батьки дали. І вже не стримується, кидає в звірячу морду гострі, як стріли, гнівні слова, його голос гримить попід земеллю. Не вб'єш, руську людину, не вб'єш. «Ти мене пік на вогні, а мені не боляче. Ти в мене очі вкрав, а я все бачу. Бачу, як тебе проженуть. Вовки не живуть. Їх убивають люди за те, що вони гризуть усіх. Ти вовк скажений!» «Усе я мурат!» – кричить несамовито Бенедикт, бачачи невдоволення свого гостя, папського посланця. Підбігає до Людомира, б'є його, штовхає. «Людомир стоїть нерухомо!» Бенедикт трясе його за руки, Штурляє в спину, а повалити не може. «Штурляйте його!» Підбігає розлючений Генріх. «Штурляйте його!» І впивається гострими нігтями в Людомирову ногу. В цю мить Людомир, піднявши над головою, Заковані в кайдани руки, з усієї сили вдарив папського посланця по лівому плечу. Хоча Людомир бив навмання та не промахнувся, папський посланець упав. Все це трапилося так блискавично, що ніхто не міг нічим перешкодити, щоб врятувати папського посланця від удару. Хватайте його, мечами, мечами, волав переляканий Бенедикт. Бит, закладь його. Стороже кинулися на Людомира з оголеними мечами, ніби перед ними була не беззбройна людина, а сотня воїків. Покаліченого замученого Людомира Бенедикт за вимогою папського посланця звелів мертвого повісити на площі біля Дністровської пристані. І неживого Людомира боялися загарбники, наполохані Смердівською. Твердістю. Бенедикт сам поїхав до короля Андрія оповісти про галицькі події. Немав він довірені до когось своїх наближених. Вони могли обмовити його перед королем. Та й папський посланець радив так зробити. Отже Бенедикт і його похвалить перед королем. Скаже, як він сміливо поводився з тим страшним заколотником, як захищав ім'я святішого папи. Король Андрій не думав лаяти Бенедикта, бо той врятував йому сина Коломана. А що галичани непокору свою виявили, це ще більше примусить папу шанувати його Андрія. Адже щось і він робить для папського престолу. Нехай папа знає, нелегко доводиться з неслухняними руськими». Після цього випадку з Генріхом побоявся Андрій пускати папського легата в Галич. Чи далеко до лиха? Прості чинці. нехай їздять туди, їх не жалко. Згине один, інших ще багато є.